I continuem el programa amb la tertúlia política com cada setmana i primer de tot saludant els contartulis que tenim a l'estudi de Ràdio Tiana Ana Maria Baliarda per Convergència i Unió, benvinguda, bon dia. Bon dia. També Joan Ramon Varela per Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Bon dia a tothom. I Pau Blasco pel PSC, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs bé, avui posem sobre la taula un tema que s'ha anat arrossegant durant tota la setmana, perquè va començar el passat dilluns amb un acte de celebració d'òmnium cultural i tota la setmana hem tingut reaccions, contrarreaccions i una mica de tot. Recordem que l'entitat celebrava, va fer l'acte de de celebració del seu 50è aniversari i va aprofitar aquell moment doncs, per reafirmar la seva aposta pel concert econòmic i pel referèndum de la de Catalunya. Catalunya en un termini de temps, segons deien, raonable, però les declaracions més polèmiques van ser precisament les que va fer la seva presidenta, Muriel Casals, cridant a l'objecció fiscal. A partir d'aquell crit a l'objecció fiscal, s'han doncs, sortit diverses declaracions, per exemple, des del govern de la Generalitat diuen que veuen interessant l'objecció fiscal però que se n'han desmarcat, diuen que estan més per per una qüestió de treballar eh, doncs en els pressupostos i d'anar a negociar a Madrid i l'oposició, doncs ja sigui el PSC com el Partit Popular, com a iniciativa com Ciutadans, s'han desmarcat totalment de la insumissió fiscal doncs aquest és el tema que posem sobre la taula i quines són les primeres impressions no, miren si no, el Joan si Ramon si vinga Joan Ramon no, no, que no. et miren a tu sí, ja sabeu què diré jo que estic totalment d'acord amb Òmnium Cultural perquè, eh, bé, jo és que em fa cosa ja repetir-me. Sembla que el personal aquí només vingui a repetir consignes. Jo almenys no els repeteixo, en el sentit que vaig bastant per lliure en aquest sentit. I penso primer que és molt positiu que la societat civil ja comenci d'una vegada a prendre consciència de l'explotació, jo diria com a mínim, aquesta paraula a la qual sotmet l'estat espanyol aquí a Catalunya al Principat les balances fiscals són incontestables el problema per tant d'una crisi econòmica que és global i general però que aquí es veu accentuada per aquesta mena d'expoli doncs porta evidentment a una situació, a un atzucac allò que en diríem a un carrer sense sortida un carrer sense sortida que eh, d'alguna manera exigeix eh, coratge, audàcia, eh, deixar-se de receptes de trenta i pico que no s'havia per res, qualsevol amb eh, dos dies de front veu que l'Estatut, tal com l'han deixat, és un estatut des del punt de vista, ja només parlo des del punt de vista econòmic, absolutament mort, vull dir, eh, no només resulta que no ens donen el fons de compensació, sinó que s'han de tornar calés, que es van demanar, sembla, fa dos anys, i que, evidentment, deixa, jo diria, desprotegit el ciutadà de Catalunya, perquè, en definitiva, si mirem una mica quins són les despeses de la Generalitat, veurem que gran part de la despesa transferida és de serveis socials bàsics. Aleshores, eh, estan, eh, diguem-ho així, d'alguna manera, en joc allò que en diríem el propi estat el benestar. Que la societat civil hagi donat el crit d'alarma, el crit d'alerta, va mover davant d'uns partits polítics eh, absolutament ineptes en aquest moment. I els poso tots, eh? No en deixo cap. No hi ha excepció. No hi ha excepció. Ineptes. Ineptes perquè juguen el tacticisme més simple o perquè estan collats de peus i mans eh, el que els hi diuen a l'altre cantó de l'Ebre? David Diva, jo diria que aquest és un moment greu, difícil, estic parlant del punt de vista econòmic, i que, en conseqüència, no cal que us digui com està aquesta mena de... Eh, jo no sé si dir-ho, són els punts aquests bàsics del deute amb Alemanya, etc etcètera, etcètera. Eh, la situació és prou difícil perquè tothom vegi que l'impacte és greu, però és que aquí a Catalunya tenim el doble impacte, un impacte de la crisi que general, i un impacte particular que és que, no sé si és el 10% del PIB, podríem discutir si és el 10%, és l'11% o és el 9%, que marxa i no torna de cap de les maneres. Eh? i aquí és on penso que cal contextualitzar les declaracions de la presidenta de l'Òmnium Cultural jo, a veure, referència no és la primera vegada que l'Òmnium clama la insumissió o a, a revelar-nos envers l'estat espanyol vull dir, d'aquí no, no han sortit, no han, no han pixat fora de test, vull dir, porten fent més de, de 50 anys reivindicant, per tant no és una no ha sigut un fora forató ni, ni, ni ha sigut una sorpresa que es giri cap a aquest sentit. Per tant, eh, veure el, com es poli fiscal, jo no ho veuria com es poli fiscal, tant com... no, no, sincerament, no, vull dir, jo, jo, jo, jo el que veig, aviam, nosaltres estem fent una política d'esquerra, si tu vols, que els que compensar el que és els que guanyen més amb els que guanyen menys, no? Qui fa la política d'esquerres? No, no, pregunto. Jo estic en un partit que el que intentem fer és política d'esquerres tu també estàs en un partit que es mm. diu Esquerra. Per tant jo el que, el que jo sempre he pensat sincerament és que la política d'esquerra sobretot és per compensar la, les riqueses entre tots els que pagar, que paguin impostos, els que, que paguin més impostos, els que més tenen i menys impostos que menys tenen i compensar-ho amb, amb el benestar social benestar amb, amb la sanitat amb l'educació per tant, parlar d'espoli jo no estaria d'acord amb això perquè llavors parlaríem d'espoli de, dels, dels impostos també de, de l'IVA perquè no, això no és espoli d'impostos eh. sobre, sobre la renta tot, tot això és expoli Escoltem primer aclareix-te les idees si sisplau, no, no. a veure, aclareix-te les idees perquè estem parlant de coses molt diferents T'han parlat de coses molt diferents. Una cosa, primera, ja eh, està bé, hi ha partits d'esquerra i partits més de dret, això no hi ha cap dubte. De totes maneres, vés en compte quan la política coyuntural del moment juga. Perquè clar, és que es no, diu partit... No podem, no, però, no, no, però és no, no. que no podem parlar d'expoli, eh? No, no, no a, podem no, parlar no, d'expoli. Estem parlant d'expoli fiscal, sisplau. Mira't algun diari concretament i veuràs exactament que hi ha analistes eh, catedràtics d'economia que estan dient que de la massa d'impostos que es perceben a Catalunya arriba una quantitat netament inferior. Vols que t'expliqui d'on han sortit Però els 97.000 el mil milions? passa el mateix amb, amb la gent. Dir, això és exactament el mateix amb una família. Una família que cobri més diners es perdrà més diners dels que rebrà després amb ajudes ja us sé que no estem discutint això però no podem parlar d'espoli doncs escoltem així éspoli no, expoli la paraula espòlic no perdona però ara m'hi poso jo perquè també tinc ganes de dir alguna cosa en primer lloc coincideixo molt amb el Joan Ramon Varela que estem rebent un tracte totalment injust i que doncs s'han de fer passos endavant diversos, perquè de fer-ne alguna enrere segur que no l'haurem de fer també, i per tant doncs bo que, com ha dit ell, que la societat civil eh, vagi doncs, denunciant aquest tractament injust que, que tenim, que la gent es vagi conscienciant i que anem obtenint, doncs, eh, que anem avançant en aquest sentit, no? Sobretot a fi d'obtenir un concert econòmic perquè rebem un tracte totalment injust. Jo, aviam, totalment, i les balances fiscals ho demostren és que jo eh? no estic parlant de, de justícia ni, ni injustícia, simplement que jo la paraula expoli no la utilitzaria bé, però a veure, ets molt, molt lliure de no utilitzar-la, vull dir sincerament, a mi expoli és, és molt pejoratiu i, no, no, no, no, no, és que és la realitat no, a veure, sí. mira, a veure jo no entenc que tu políticament no t'interessi admetre-la, si això t'ho admeto però és que no és políticament pues que és que no té cap altre sentit o sigui, si, si tu si mi... mires qualsevol de xifra, dels les diaris canten. les xifres que surten... Sí, vull que... dir, si tu políticament, igual que el Partit Popular, no vol admetre-ho, doncs pues ho admeto políticament, que no ho embateu. Però és que, dir... a veure, sí, sí que puc que no és una, una balança que no està compensada, no és el mateix el que surt amb el que entra. Doncs... És... Veure, però ja però si això no és espoli? Però si es escolta, escolta, mira, perdona un moment, el, el, el ministre Blanco va dir que ara ja començava a ser hora de que ens miréssim eh, els projectes que s'han de realitzar, eh, doncs eh, el benefici que se'n pot obtenir, perquè realment no hi ha res més tris que una estació sense passatgers, que, que, un... que un port sense mercaderies, i, i doncs, quan s'ha de fer un projecte, primer es mira la viabilitat. Ara, després de tot, ara se n'adonen que s'ha de mirar la viabilitat dels projectes i de, i, i de tot plegat. Com és possible que s'hagin fet tantes eh, quilòmetres d'ave que no, no es necessiten? Les despeses diuen que són 97.000 milions. Som el segon país del món amb, no, amb nombra de, de, bueno, de pa, perdó, estat, estat. Eh, amb el nombre de vies de alta velocitat, ja que és Xina, Xina i després ve la d'Espanyol. Com que som tan rics i podem fer-ho, no fem el corredor Mediterrani que econòmicament no, no. És, és molt més necessari. No. Toledo, no. Toledo, Conca, Comca i Albacete, amb tots els meus respectes sí. pels de Toledo Conca i Albacete amb nou passatgers. Es queden uns 97 mil milions. Han tret els calers. A veure, diguem-ho clar, no, i ara no. volen fer el d'Extremadura, que amb tots els meus respectes pels d'Extremadura, no tinc res en contra. Però ara, esclar... No, és clar, però no aquella... és d'estranyar que la gent es, es, es revolucioni. Un, altre, un dia no, sí. parlàvem amb, amb un tianen que deia que havia hagut d'agafar el tren i que va, anar, va haver de tornar a Tiana perquè després doncs, havia deixat alguna cosa. Eh, diu, bueno, va ser un caos, els trens eraven superplens, a l'estació de l'Art de, de Triomf, una estació bruta, fosca vella, planíssima de gent... Vella eh? no, eh? Vella no, te bueno, l'acaben de reformar, eh? eh? Vella no, va dir bruta, no va dir vella, és veritat. Eh? I que, planíssima de gent i que hi ha estacions que les han de suprimir perquè no hi passen passatgers escolta, eh, eh, com, com s'entén això? les autopistes, aquí cues a les autopistes que són de pagament i allà, doncs eh, jo però, però personalment hi qual... he anat veure, el mes de juliol autopistes, i portem han... anys, eh, això autopistes i el tren, que i el tren no? jo em dic que no és, I, el eh, el tren, i el tren ara i a... no, no, és... no se soluciona i en canvi, però és que el tren és que sí. ara el tren és una competència de Generalitat però des de quan? De farà un any i mig ah, Farà un any i mig. Molt bé bueno, I quants anys portem i... d'arreniment respecte a l'Ave de, de Sevilla des de l'any 92. Eh? Efectivament ah. I estic dient jo que les polítiques de, del, del PSOE són, més... són bones. Més estic enllà. dient jo que és rentable, Anna Albacete amb Mave... Però dius que, que, no és, però és, que no. és un espoli és nosaltres que... no estem pagant nosaltres, això, eh? Nosaltres. No, no. nosaltres. Veure, el problema fundamental... Jo és que no doncs és deixaria, deixaria la discussió perquè sí. és evident que... No, però que, més enllà... Del... Hi ha una altra qüestió més no, clara, que és que, que futur, més enllà okay? del, del fons de l'espoli o no espoli, dels motius que puguin justificar aquestes paraules, el que jo posava també sobre la taula era quina solució en posem, no? D aquest, aquesta balança que potser, doncs com deiem no estarem d'acord amb, amb, amb si és espòli o no, però l'objecció fiscal és, una, és la solució que cal posar sobre la taula. Aquí és el, on jo anava. No? Eh, la, la, aquí hi la qüestió, és que evidentment aquí hi ha dos elements diferents. Vull dir clar, si aneguem la primera dia a dia, doncs difícilment entendrem la segona. No, no l'aneguem. Si aneguem clar, la primera. Que cada... no, no dic qui anega la primera i a ja la segona per què? Els Ciudadanos, el PP, vull dir, i altres, no? Si neguen la primera, la segona té. Suposant que no diguem espoli, li diguem desequilibri de la balança, diguem que paguem molt més d'impostos del que rebem, digueu-li com vulgueu, de fet, el que és evident i imprescindible entendre, i penso que m'he explicat clar d'entrada, és que eh, a Catalunya es pateix un doble dèficit en aquest moment. Un dèficit general creat per aquesta crisi econòmica que evidentment és general però en la qual l'estat espanyol subratllo, subratllo simplement una xifra, l'atur és el doble del de la mitjana europea, alguna cosa serà també el fet fonamental aquí a Catalunya és que evidentment hi han menys possibilitats econòmiques de contrarrestar des del punt de vista social aquesta crisi i això en gran part impedeix polítiques socials, que jo ara eh, m'hauria d'estalviar-me la idea de dreta i esquerra, perquè si la política que fa el PSOE Madrid és d'esquerra si deu ser una broma. Però bé, en principi, eh, sí que és cert que hi ha un estat del benestar, el qual amb més o menys jo diria amplitud, eh, o me, més que amplitud gruix i ha hagut existit, que és una sanitat que relativament funcionava bé, jo penso que era, no estava malament, una educació que té molts defectes i molts problemes, però que s'intentava com a mínim universalitzar, la qual cosa no vol dir donar-li la qualitat necessària, però bé, hi havia tot un servei de prestacions que eren, evidentment, unes prestacions que explicaven una mica aquest tret diferencial de l'estat del benestar. Bé, a veure, diguem-ho claríssim, el govern de la Generalitat actual ha retallat un 10% tota la despesa del pressupost d'enguany jo no conec cap altre d'aquestes entre cometes, autonomies que hagin mogut absolutament res que no ha mogut no no res o sigui, absolut. és que només es gastava i és que això és el que jo no estic d'acord és que només es gastava aquí a Catalunya és que només es gastava, o sigui, el govern tripartit és el que gastava, així com si fossin a cabassassos, no. No, no, no no anava per aquí la cosa el que passa que tots els intents que ha fet s'han fet a l'últim el del exconseller Castells d'aconseguir com a mínim rebaixar aquest desequilibri, jo ja que es poli. desequilibri fins la balança el que sigui, ja s'ha vist absolutament amb res. Ja s'ha vist que no ha donat res. Aleshores, què passa? Clar, ens trobem davant d'una situació que diria crítica i la societat civil eh, amb una situació en la qual se l'ha menyspreada sistemàticament perquè els partits polítics s'han convertit eh, en una mena d'elites de, tancades en les quals doncs, arriba molt poc de baix, doncs la veritat sigui dita, aquesta societat civil comença a moure's per què? perquè realment veu que aquest és el problema. I més, l'altre dia, qualsevol dels diaris diu que hi ha dos tipus d'independentisme. Un independentisme de tipus, jo ja diríem, clàssic, i a més a més s'hi està afegint cada vegada més un independentisme tipus econòmic. Escolta, i jo per què haig de rebre menys serveis? Per què aquesta discriminació? O sigui, sí? i així és de clar. Vull dir, aquesta és una de les qüestions a posar davant. Solucions possibles? Bé, mm, és difícil trobar-ne una única solució. Jo penso que aquesta estat civil està assenyalant en els partits que poden han d'anar. I cap on han d'anar? Han d'anar realment a buscar una mena de, eh, diguem-ho així, consorci, eh, pacte, digueu-li com vulgueu, des del punt de vista econòmic, per tal d'intentar que els recursos es quedin aquí. Simplement, si hagués una agència tributària catalana eh, que pogués realment recaptar els impostos la meitat dels problemes ja serien molt menors eh? i aquí, com altres coses Això això estem d'acord l'únic que, esclar, preguntaves tu sobre l'objecció fiscal i a veure en aquest moment jo no crec que sigui viable l'objecció fiscal, està bé deixar-ho anar com, a, com a, a terme que la gent es vagi conscienciant del que està passant tota la gent, tots els catalans eh? però a veure, viable, jo no, no li veig, no l'hi veig, has perquè has veig, a veure qui... Has vist el punt d'avui? Qui... No, punt de... no l'hi veig. Perdó, el punt d'avui, el punt d'ahir? No, no, tampoc. Doncs hauries de veure el punt d'ahir. Per què? Que dèiem... Doncs mira, perquè explicava com es fa l'objecció fiscal. No, jo crec que... que I la, com es fa? Doncs pues mira, ja ho, explicava, ho, explicava, -ho. ho explicava a mitja dotzena amb, amb un gràfic, sí. eh? i ho explicava. Mirin, uh, vostès no deixen de pagar un duro. Sí. Vostès paguen. Sí. paguen, a la Generalitat de Catalunya crea una mena de compte, de compte. tancat en el qual s'ingressen doncs, aquests diners. Sí. Sí. Ningú aquí fa, ningú començant pels ajuntaments, sí, sí, sí. començant per les institucions, a no sí. pel públic en ah, general. Bueno, començant per aquí. I a partir d'aquí la idea és ben senzilla. Escolta, nosaltres recaptem aquests impostos, vostès no en veuen ni cinc. Bueno, però mentre però... hi hagi partits polítics que, que, que tinguin eh, força per, per negar-se eh, que les institucions siguin les pioners d'això el que no pot ser és que un particular doncs, vagi i faci una obviació Això fiscal és... perquè rebrà Haixem... una garrotada Evident, que haver-hi que li solucionarà la de ser de la exacte, exacte. A més, jo crec que la, la, la consellera de justícia va, va dir ahir, o ahir deia que, bueno, que deia que no ho veia viable la, la insumissió sí. perquè era perquè diu, per algun lloc t'ho trauran. Diu, si no és per un cantó, és per l'altre. Sí, sí, no, no, així ja, no ja no dic que l'estat no utilitzi les, les armes clar. que tinguin. Però, és... però, esclar, a veure, si tu el que no fas és objecció fiscal, perdó, tu el que no fas és, és, és diguem-ne, deixar de pagar, simplement, que la caixa on poses allà i han de començar els ajuntaments no han de començar els particulars per això t'ho dic, que aquí el que veig és difícil sense anar més lluny, Tiana tu creus que els ajuntaments es posarien d'acord a no pagar Possiblement de Tiana? possiblement l'ajuntament de Tiana no però evidentment hi haurien moltes institucions a Catalunya, com a la Generalitat que podria intentar començar-ho a veure, el que passa creu una quanta ingressos aquí. No no. no, no, seria efectible sí, si ho, ho si es dir et diré una altra cosa, fa 110 anys sí, però, però el, el problema és que et perseguirà l'estat i ja et dirà no, no, on està, no, no. El... sí, no, no, ho farà no, perquè l'estat vol dir que no. si, si ho fan les institucions anirà no. directament contra però, les institucions anirà contra les institucions, les institucions. No, però és igual, anirà, és que anirà contra tu Vull dir, no, si tu, a mi no, jo no li he fet res de moment jo espero que és de Catalunya no passi un impost vostè però està clar, tu quan fas la clàssia que primer s'ha Oh, veure, Qui controla els teus estem diners? Estem parlant primer als ajuntaments, estem sí, parlant de les però, institucions... En particulars, de, fi, de moment, no. no, no. Sí, però, però és igual. Via. Jo no veig viable. La, la insumissió, l'objecció, jo no ho veig viable perquè hi ha un fotiment de mecanismes per a que això no sigui possible. A veure, estem parlant de... Aquí s'ha llançat una idea. Que la idea sigui més o menys viable, en última instància, el que està fent és plantejar una cosa sí. que és la més interessant de totes i és visualitzar, que el personal comenci a visualitzar i ja, de manera clara i perceptible, que hi ha una solució a aquesta mena, que no t'agrada que digui espooli i li desequilibri, m'és igual aquest desequilibri fiscal. O sigui, a veure, la gent ha de visualitzar que això no pot continuar així. El que ha fet l'omnium cultural és realment assenyalar cap on va la situació. I és això. Ara... De què depèn en aquests moments, d'anar més de press o no? Doncs evidentment jo penso que en última instància depèn de què el govern de la Generalitat hi hagi una voluntat real real real, bueno, sí. no una cosa que em podríem dir d'anar tirant peix al cova. De fet, en cova, el programa no electoral de, era anar a aconseguir el concert econòmic. Mira, el que ja està clar és que el que s'ha arribat que en aquests que... moments... Sí, sí, eh, crec es... que mena deia només ja tenim un pla, que és el concert econòmic. No tenim deia, cap pla. això? No, el, el conseller. El no? deia, només tenim ah. un pla, no hi ha cap més. No, no hi havia pla B. Ah. No, hi havia, no hi havia pla B. Només ah. hi havia... Ah, el pla A és aquest. Eh, jo, i, si, era... I si no surts? Eh? No, no, home, però si no surt, home si no surt no... no, no, que... sí si no surt quedarem igual que fa 300 anys el que no pots que... 30 dir, 30 que no pots dir és... només volem això ah no doncs què hem de dir portem 30 anys 30 o 35 anys i m'explicaràs tu amb 30 anys com a mínim on hem arribat hem de dir que, pel que dèiem de les declaracions del govern, el portaveu del govern, Francesc Homs, deia que veia molt bé que hi hagi suggeriments per part de la societat civil com la plantejada per Òmnium, però diu que són aportacions interessants. Tot i així, doncs, com deia ara també l'Anna la, Maria, el seu full de ruta és la constitució d'una comissió parlamentària que ha d'estudiar la viabilitat del concert econòmic i que s'ha de pronunciar abans del 30 d'octubre. Aquest aquesta és la via de treball de l'actual Generalitat de Convergència i Unió al la Generalitat, aquesta és la via que han plantejat no sí. la d'objecció fiscal no, i no. ho han no, no, descartat no, ja, ja. No? o sigui entre cometes el titular aquí que, que tinc al davant entre cometes posen el govern veu interessant l'objecció fiscal però se'n desmarca veu interessant perquè la gent es va conscienciant eh, eh, cada vegada més que estem maltractats per dir-ho així eh? i si estem maltractats alguna cosa hem de fer, no podem estar sempre maltractats, no? Aquí, aquí és una hi la qüestió clau, oh, o sigui, alguna cosa. A veure, el que passa que sí que és cert, i això és una de les qüestions que eh, trobo a faltar-hi, és que eh, caldria, caldria que certs partits polítics aclarissin realment què volen. O sigui, eh, ja sé que ideològicament el, la qüestió de l'estructura de l'Estat és en aquests moments una, una assessora fonamental entre partits polítics. Mm. Eh? Simplificant-ho, hi ha els espanyols, espanyolistes, i els no espanyolistes. Digue-li catalanistes, digue-li com, com vulguis. Eh, evidentment, en matisos, no tothom és igual. Dins eh? d'aquí, per, per, per simplificar-ho. Aleshores, és evident que, en última instància, és el que hi ha, és una reflexió sobre què es vol a Catalunya. O sigui, després de 30 anys i dos Estatuts, 30 anys i dos Estatuts, hem arribat on hem arribat? A veure, escolti, això és una realitat, no m'ho invento jo, ni em inventa eh, ningú. Això és el que tenim. A més a més, és una situació mundial, permeteu la paraula, fotuda. Eh, realment, mm. I, i a més aquest ha estat més complicat encara. Sí. Eh, hem arribat aquí? Escolti, alguna cosa hem de fer? Perquè això ja veiem que no dona. Podem fer com deia el Sr. Rodríguez Ibarra? Traiem TV3, i no sé què més ha dit, més a més de tv 3, va dir alguna altra cosa d'aquestes, no, sé. no? No va dir suprimir el Barça perquè deu ser del Barça, però gairebé anava per aquí la cosa, no? Traiem TV3, que no gastin amb tot això. Escolti, bé, escolti, nosaltres tenim una realitat cultural nacional pròpia, els hi agradi o no els hi agradi, i en conseqüència això representa un plus de diferenciació. Mentre que hi hagin grups, o partits polítics, diguem-ho així, eh, que això no ho vegin clar, pues doncs tindrem un problema. O sigui, aquí tenim molt clar hi ha qui és eh, espanyol de so i que les aleshores això d'aquí a Catalunya és una mena de fenomen més o menys estrany que... Bah diguem-ho així, marginal Home, crec que alguns se sentiran ofesos amb el que estàs dient perquè hi ha catalans que se senten catalans i se senten espetals no, no, jo dic partits he, dit partits. Ah, partits. he començat dient partits, no estic parlant de persones he dit partits clar, però com els partits uh, no, però, perdona, representen els partits, a les, partits, les partits... persones Ni... Ui, mm. això n'hauríem no de discutir molt si és així jo dic partits mm. hi ha partits que això no ho tenen gens clar i n'hi ha que té clar per l'altre cantó aleshores és evident, aclarim-nos quin és el seu projecte per Catalunya? diguem clar, i llavors posem totes les, les cartes, per dir-ho d'alguna manera, sobre la taula, i els tets mateixos. Vull dir, esclar, és evident que en aquest sentit hi ha qui no li interessa, hi ha qui agafa i se'n va amb el nen eh, que veure ensenyar la criatura dient que no vol ensenyament amb bilingüe. Eh? I hi ha qui fa això? Vull dir, suposo que és tota una declaració de principis. Bé, bueno, escolti, vostè no li interessa un rabre això d'aquí perfecte, és una posició. Jo no dic que no sigui legítima i legítima, però aclarim-nos, no juguem aquí a... Eh, eh, ai, no sé, potser sí, potser no, no, aclarim-ho. Llavors sabem amb què es compta amb què no es conta llavors es negocia tranquil·lament. Vull dir, hi ha una qüestió, no és una... El que sí que està clar per mi és que la realitat actual, a curt termini, difícilment, difícilment és sostenible. Bueno, anem a veure què fem a veure, voldria afegir una cosa respecte al que ha dit ell eh, el, Pau. Que, el, el Pau. A Pau que realment no li agrada la paraula espoli, però per exemple Alemanya els lenders eh, doncs aporten a l'estat un tant per cent, l'estat que porta més que és el de Baviera porta un 4 i escaig per cent del, del PIB i nosaltres ens estem més del doble d'aquesta quantitat aportant a, a, a l'Estat i ells diuen, nosaltres no podríem sostenir això, de, de portar aquests diners a l'Estat en canvi nosaltres ho hem de sostenir perquè, perquè això funciona així perquè doncs... la menya és un estat federal no? Bueno, per aquí? Bueno... no és el mateix un estat d'autonomies que un estat federal bueno, però a la, prà... no, a la pràctica no. en un estat autonòmic no aconseguirem això, un estat federal sí que ho aconseguirem, igualtat escolta, envers les, les de més És que l'estat espanyol és federalista, potser? No, ah, no n'hi ha doncs, de federals. Doncs llavors sí que no hi, ha, no hi ha federals. Es que tenim que, que, que són que les autonomies. No, llavors no comparis, no, no, no comparis amb, amb un estat Home, federal. comparis les xifres, no, que... les xifres, comparis. Però, però tampoc compareix... No, però, la... la... la... però jo m'agradaria que pretén, en aquest cas, o quina és la possible, la hipotètica solució que, segons el Pau, no, el Partit Socialista planteja? O sigui, nosaltres ja l'hem dit la nostra solució. Vull dir, quina és la solució? Es que, Queda'ns igual? No, jo no estic, no no estic quedant-nos igual. O, pla... o tu particularment, eh? Vull dir, tampoc jo, vull dir que tu haies de representar el partit. No, no, jo no, jo no, no tot el partit ni doncs, molt bé, només po de mi. Vull dir, gros problemes tenim com perquè a sobre jo sigui el portaveu de tots. El, el fet, jo, jo no... Tu has parlat de, de 30 anys i, i dos estatuts. Bueno. Sí, fins Qua, aquí. sí, sí, llavors podríem parlar 26 anys amb un estatut i 4 amb l'altre o 5 amb l'altre, vull dir, encara no hem explotat del tot l'estatut actual no, no l'hem explotat Perdona, t'has llegit l'estatut actual? L'hem no, si la... explotat del tot? Però per mi, favor l hem, l hem... Tu has vist el ribot que li van passar-li a Madrid? Ja l'has assabentat no. del ribot? A veure, per favor aquest estatut... No, està actual. clar que Esquerra va votar en contra, o sigui... No, si no és això. No és això, no és això. L'objectiu de l'estatut era millorar el que teníem millorar i millorar el que teníem, però anar, no s'ha no aconseguit. Però en quatre anys, què volem aconseguir? En quatre anys que estem parlant de crisi, ja ens volem cargar Escolta, un estatut. Amb el... eh, dos dies, votem la independència i el, ja està, mil... I en muntem nosaltres la nostra agenda tributària i en muntem nosaltres la competitivitat, la que no arriben ni arribaran. <laughs> Eh? i ens els estan de vent pues eh? hem de lluitar perquè ens ho donin pues que estem estic, dient aquí jo, que estem val, de lluitar perquè tinguin un tractament just jo personalment no estic d'acord amb el posicionament del, del grup parlamentari i del PSC amb, amb aquest tema val? jo personalment no estic d'acord això hauria haver lluitat perquè aquests... Quin grup parlamentari? M'estàs per... parlant a Madrid o aquí? No, aquí. Aquí, aquí. No, aquí. aquí. El, aquí els, que van anar a Madrid que no van, no, van, no van... Ah, els muts! No van... Ah, els muts! Està no referint van... als ah, 25 muts! Sí, els 25 no muts... Li pots no, no, dir com li ho... O els 25 titelles, o els 26... 25... No, no, jo, jo no insulto, ah. he. Ah. Perdona, he dit muts perquè és el que és els diaris ha sortit. Això ho sentit. Bueno, ho has escrit més aviat. Insisteixo, jo no estic d'acord amb el que ha fet. Per tant... No estic d'acord amb, amb el posicionament del PSC en aquest tema de, dintre, dintre el, del Partit Socialista Obrer Espanyol, que podríem discutir també les sigles però bueno ara jo no estic d'acord amb aquest però tampoc estic d'acord amb que en quatre anys ja ens estem cargant una llei estatutària que ha de regir Catalunya. Escolta'm, perdona, quan fa el deu de juliol el president Montilla surt en una manifestació... Sí. Sí, sí. el 10 de juliol de fa, mm. any, de fa un any surt el president Montilla amb una manifestació o sigui, a veure, per favor què? per què creus que surt? Perquè... perquè dic aquell estatut que el retallat era el que es demanava perquè el va retallar el Constitucional no el Parlament Bueno, i què? No, no, no, però, aviam, tu, tu, o, has parlat, no era... tu has parlat calma, del Parlament i després... Costi... Però quins tens ara? Però quins tens ara? Però quins tens ara? Però el del, no, del Tribunal Constitucional, no? Era, si era mòric, legítim, no? no era, era legítim, vull dir. No, no, no. no. no hem, hem de dir que en relació amb el que esteu dient, doncs ens fem reçar també de les, com dèiem, de l'oposició, de les seves reaccions. Per exemple, des del Parlament, Joaquim Nadal, eh, doncs evitava polemitzar amb cultural, però instava a deixar treballar la comissió que estudia com millorar el finançament de Catalunya abans de plantejar altres coses entre cometes, posava aquestes altres coses per referència a l'objecció fiscal que poden ser una resposta poc convenient a les necessitats reals del país. Una postura encara jo ja us podeu imaginar molt més eh, crítica doncs eh, proposaven tant el Partit Popular com Ciutadans que ja doncs, marcaven unes paraules eh, despectives, podríem dir d'alguna manera amb òmnium cultural, o sigui el, evidentment aquí hi ha graus i graus, no? Com el que dèieu. No? Ah, clar que hi ha graus, però que, jo el que no l'únic demanar veure era claretat. si parlem del PP ja sabem de què parlem vull dir, no hi ha cap d'allò si parlem dels ciutadanos ja sabem de què parlem vull dir, no, no hi ha cap dubte a veure eh, el que penso que hi qui es margina hi ha qui es margina particularment i el que es vol marginar i ja és marginat però clar que ja ho penso i això sí que crec que és important marginar la menor, possible, la menor quantitat d'estructures de organitzacions polítiques o sigui la idea no és marginar tothom sinó, evidentment, marginar al mínim. O sigui, el que s'automargina. O sigui, a veure, l'estat el va retallar al Tribunal Constitucional. No sé si això ho he explicat o no ho he explicat. El va acabar de retallar. El van retallar al Parlament de Madrid. El va donar a retallar al Tribunal Constitucional. és clar va ser de tal magnitud que es va fer una manifestació el 10 de juliol de l'any passat. Amb, més de amb el president Montilla allà. Sí. A veure, diguem les coses com són. Clar. Vull dir, si el president Montilla surt allà davant no devia ser perquè pensés que el desplegament de l'Estatut de podia arrodelar-se. Més encara, una eh, agrègia representant del Partit Socialista eh, anomenada Carmen Chacón va dir que el govern miraria de per darrere resoldre alguna de les qüestions. Portant més d'un any no s'ha resolt allà. absolutament res. A veure, jo el que voldria és simplement en aquest sentit que no amaguem el cap sota l'ala. No amaguem el cap sota l'ala. Tenim un problema. Com diu la broma, Houston. Hi ha un problema. <laughs> Intentem posar-hi fil a l'agulla. Sí, Treballar hi manera, els partits... Hi ha, hi ha maneres de trobar-nos. O sigui, jo no dic que no. Vies, ja està. Vosaltres la via de, del... Per això... De... No, però no, no, no, de saber quina és la via que ah, sí. en aquests moments el Partit Socialista... Jo no ho estic dient, i ho ha dit el Nadal. És explotar lo que tenim fins ara. No, no, el, que no pot, el que tu acabes de dir de marginació, justament... Da moment els únics que ho veuen més o menys clar és esquerra i convergència. Els demés no ho veuen clar. Aviàm, jo ah, no, sé, si si... no ho veig clar, no, no ho sé, eh? que ha dit iniciativa. No, jo pregunto, eh? sí, sí, sí, però... no per lo que ha dit. al principi, sí. O sigui, iniciativa, eh, està dins del mateix bloc eh, doncs de del PP i Ciutadans? PSC, Partit Popular Iniciativa, Ciutadans s'han desmarcat obertament, mentre que Esquerra i Solidaritat són els únics que, eh, que no han tancat doncs, la porta al plantejament d'aquest tipus. Jo si fos del PSC o d'Iniciativa protestaries davant del periodista que dona això. Per Perquè em posa al mateix, mateix ah, cantó amb no, no, no, altres. Una no, altra són els periodistes, eh? Perdó, la frase no et posa en cap grup de res. Et posa en aquest grup dades desmarcat no, de, no, desmarcat obertament. Dades desmarcat obertament de l'expol de l'objecció fiscal. De objecció, fiscal bueno, objecció fiscal és una És cara. que estem parlant d'això, sí, o sigui, que la reacció <ríe> és que estaven parlant d' sí. que la reacció dels partits polítics a aquestes paraules d'òmnium Cultural, de que la sortida, eh, doncs havia de ser sí, l'objecció fiscal... fiscal, tant PSC com Partit Popular com Iniciativa com Ciutadans, s'han desmarcat obertament, mentre que Esquerra i Solidaritat doncs no han tancat la porta a aquest plantejament. No, a veure, que jo no tancaria dic, la porta. Eh? No, però ho dic, ho dic pel tema de marginació, vull dir, mm. aviam, no, ningú s'està marginant, vull dir, sincerament, vull dir, els que pensen que de d'insubmissió no, no és viable, doncs són tant, els que pensen que sí són dos, i els que no sap si sí o si no perquè volem fer el Consell Econòmic, és un altre es diu jo... que no és viable però que està bé que veure, que es... però és que el problema la marxa en sí, el sentit no. de decidir l'objecció fiscal és simplement sí, simplement una manera d'expressar aquest malestar jo el que estic dient i repeteixo és que això només és una expressió sí, no basar la literalitat malestar. de les paraules clar. sinó a veure, buscar-hi el fons a veure, és com dir mira, no podem tirar endavant jo, bueno, jo, penso que hi han altres mitjans per tirar endavant. Doncs mar bé, però, però que jo només diguin que diguin, jo estic bien, que, que hem d'explotar els mitjans de l'estatut no, que va, tenim. D'aquest mitjà està esgotat i aquest mitjà. Gotat, ja, aquest mitjà. Vare, Abans doncs de començar res, com aquell amb, que diu. En 4 anys s'l'ha esgotat. No podem lluitar per, per una carta magna que ha agotat al poble de Catalunya, ja està a veure, si ja tu, escolta'm sí, però escolta'm, vam perdona. votar una carta magna que dius tu, però és que s'ha retallat aquesta carta doncs, magna però, i no podem lluitar, no vam sortir més d'un milió no, de, de, de ciutans de el 10 de juny això de no any? és el que volem, senyors això no és el que és va decidir el poble que, de Catalunya però és que passem, d'això no és el que volem a, ja no ja no vull estar amb tu ja en contra teu llavors el que estem fent, aquests marginats és és ser atacats pels altres no perquè no par... no, no, per ja, no, no, no, El cafè, fe... veure... no, no el que el passant aquí és un, un, un enfrontament dels que dels que volen la, això, el Consell Econòmic o, el, o la insumisió i els que no. Per tant, els doncs, que el Consell Econòmic l'hauria de voler tots els partits polítics. No estem parlant ja d'independència total, estem parlant del concert Econòmic. Haurien de voler-ho tots els catalans, tots. No, i hauríem de voler tots els catalans. perquè és un bé per Catalunya, per pels nosaltres que els estem I i per la resta d'Espanya és un bé. La resta d'Espanya... Eh, sí, dic per... perquè, aviam, jo, a veure, jo tinc família cas... Aragó, jo tinc família a València, jo tinc família a tal lloc, eh, eh, Escolta, i els, els i comporta un benefici ens, que jo me'n vagi. En, ens han preguntat quan feien una estació que no serveix per res, si la volíem nosaltres, que ah, som l'estat de Paguen. Ens han preguntat tantes coses polítics ah, en les aquesta les... vida, ens han preguntat ten... tantes coses. És, allà, a les hores? Ah, és que no podem anar així dient, ens han preguntat la construcció de la l'AVE a Sevilla? No, no ens ho van consultar, ho li van fer perquè, mira, perquè quedava bonic i era en línia recta. No, no, però no, ja tanta, per ja tant, ja a veure, a, fer, no? a, veure, a sí, veure, sí, sí, sí, sí, sí per Felipe sí, sí, González, ja està. No, no, no, no, no, no, no. És que, és que no Perquè és que per favor. Per no, per, seva, per, per, per favor. No. Veure, jo, 92 que... tenia 9 anys. però és que a veure, hi ha una cosa que se'n diu, a veure, d'alguna manera bugarsonar semblada de les coses. Hi ha un llibre, La mar de divertit, d'un professor que es diu Charmebel que eh, diu Espanya capital París sí, sí. i evidentment explica eh, una mica que la radialitat sense base econòmica en aquest cas del tren d'alta velocitat és sí, una opció política amb això, estem, política. això, estem, però amb això que... estic d'acord i no, és que si no, si no et... pràctica però que això estic Va. totalment d'acord que és inviable muntar un, un AVE s'ha muntat o... i s'ha de, de pagar i l'hem de pagar nosaltres bàsicament i què vols fer ara? el desmuntem? No pots, ara ja no pots no, no el que no pots dir és que ningú no, m'ha consultat de fer una AVE Albacete no, home, però dius és bo per la resta d'Espanya? Sí, és, que, escolta, és bo per la resta d'Espanya? Però és que ells no es pregunten mai el que és bo per Catalunya. Per què no es pregunten mai què pues, és bo ah, per Catalunya? Perquè no sé potser, per què, pot... perquè els que governen no els interessa Catalunya. Ah, justament, són els que governen i no els que viuen. Eh? Home, els, no, que, els no. que governen són els que representen el poble que hi viu, dic jo llavors per què han de consultar és que riu, no entenc el, el fet de no, no, a, a, no, no jo l'únic que veig l'únic que, que, que, és... que veig, veig s'ha és... és... fet una pedagogia respecte a Catalunya que vas per la resta d'Espanya i alguna gent ho els catalans ho dian, eh? i per què, per què? per què? això em pregunto jo per què. Per què? perquè potser l'únic que estem fent és enfrontant nos Deixem l'objectió de de fiscal. Jo penso, jo penso que hauríem de deixar-ho córrer perquè, clar, les tertúlies intenten portar clariments en els hipotètics oients, no?, <susur> i em dóna la sensació que no. Vull dir, a veure, hi ha moments en què dius, que tanquem, tanquem el taló i pleguem, tonta, vull dir. No? Si, si a mirar. Bé, doncs deixem l'objectió fiscal i a, anem a una altra qüestió aquesta setmana. Uh, doncs uh, el govern de Zapatero s'ha remodelat, ha presentat el nou govern i això ha comportat que algunes veus tornessin a posar sobre la taula l'avançament de les eleccions generals. Des de Catalunya, el president de la Generalitat Artur Mas ha suggerit al president del govern estatal, el Rodríguez Zapatero, que abans i les eleccions generals per, per estalviar-se ell i els ciutadans 8 mesos de debat electoral. I d'altra banda, doncs, evidentment, a l'altre costat i en aquest cas en, en àmbit estatal, Rajoy ha acusat Zapatero de dirigir un govern provisional i desacreditat que genera desconfiança i, evidentment, també ha tornat a posar sobre la taula el tema d'avançar les eleccions generals. Cal? No cal? Jo, aviam, és, és un tema delicat perquè, aviam... Tu pots avançar les, les eleccions, però bueno, sembla que igualment governi i governi tampoc canviarà molt les coses, perquè sobretot venen marcades les, les lleis i les reformes, venen marcades d'Europa, per tant és el, no tenim una, una oposició que hagi marcat un pla en el que es pugui ser viable, perquè no ha dit res, no ha dit absolutament res del que vol, simplement... Eh, va, va dient que no, que no i, i ja està, sense presentar un pla. I després les polítiques que està duent el govern de Zapatero no són gens populistes, no són gens eh, favorables, però són lleis que no sé si canviarien molt amb un govern del PP. Eh, per exemple, la, la reforma laboral eh, són 22 dies per, per any treballat en una empresa. Pues ara sé sí que a, a Portugal, amb amb el rescat econòmic, el que els obliga és a 10 dies per any treballat. Pues no sé fins a quin punt eh, el, eleccions ara canviarien molt la, la política que es dur d'aquí a 4 mesos que d'aquí a 8 mesos, sincerament que no crec que estic totalment d'acord amb ell. <ríe> sí. veure, sí, jo tampoc, també, perquè no crec que no. ningú tingui la vareta màgica no, de dir, però... a veure, canviem... A veure, el, govern, i, i el govern zapatero tot. és un govern esgotat, això és evident, sí. però, mm. eh, a veure, ell ho ha dit, hi ha una presidenta internacional, per què? Doncs perquè l'estructura econòmica d'aquest estat és una estructura econòmica que eh, s'ha focalitzat, diguem-ho així, sectors eh, ultrasensibles, com per exemple la construcció, la bombolla econòmica bueno, i la crisi, construc i eh? turisme que ja saps que si la gent no té galés sí, doncs... sempre ha sigut una que ha funcionat sempre. sí, però ja saps que evidentment sí, hi, ha una, és, és hi ha una crisi a fluctuar per tant, si sí, aquests són els dos sectors els sectors productius de base mm. per exemple aquí la indústria catalana ha perdut un pip diguem-ho així de forma brutal ehm uh, hi ha una situació realment dramàtica. Estic d'acord amb ell en què el Partit Popular és com aquell, no sé si és un adagi àrab, no sé què, seu a la porta de casa i veu passar el cadàver de l'enemic, no? Mm. Doncs està fent això. Vull dir què pot fer? Seguint. Ell està parlant de 22 dies i que Portugal sona 10, doncs segurament el Partit Popular el posarà 10. Veure, no pensem que el Partit Popular tindrà ni cap vereta màgica ni cap capacitat diguem-ho així de canviar el registre d'atac directe a l'estat del benestar que hi ha en aquests moments per tant jo diria que en alguna manera és bastant indiferent en aquest sentit i per tant no s'haurien d'avançar jo no sé si s'haurien d'avançar si no els avança el senyor Zapatero perquè és clar aquí hi ha el doble joc Eh, perquè el senyor Balcaba diguem-ho visualitzi una diferència amb ell esclar, vull dir-te, sí, però el senyor Balcaba n'ha fet alguna ja de molt grossa per exemple, quan afirma no fa molts dies, almenys ho els diaris jo ja no sé si els diaris diuen el que <ríe> diu el personal, però bé, afirma jo tinc la baret diguem-ho la manera de, de, de fer més llocs de treball, mm. punyeta, doncs aplico sí. ja, no t'esperis, aplico home, que la gent està patint aplico mm. Vull dir, en aquest sentit, jo penso que, i estic d'acord amb ell, el context internacional, els mercats internacionals marquen molt, però tampoc hi ha, o no hi ha hagut fins ara, realment una capacitat de maniobra. Jo penso que el, estem en una situació, jo diria que un difícil, i el que és pitjor, almenys el meu entendre, que eh, qui guanyi, que sembla que guanyaràs ser el Partit Popular, no hi a millor. No hi a millor. I això és la perspectiva més dramàtica, sobretot per un jovent que està en aquest moments, si no m'equivoco, amb un 40% d'aturats. Sí, sí, Pla qual cosa vol dir que bueno, no, la jubilació els 67, no? No, És que aquesta pobra gent din als 80 anys gairebé, no? Mirals 80 anys. Ara no m'ho ago a encara que rié, eh? no m'ho ago a fobroma, és prou seriós la situació per intentar bé, un gir, però esclar ni els propis economistes hi es posen d'acord perquè clar, llegeix una cosa que diuen home, és que si la, la demanda ha d'incrementar-se perquè pugui començar a sortir, perquè les exportacions a veure, les exportacions no resolen el problema s'exporta avui, però clar si tothom anem exportant, algú ha de comprar oh. sí, sí, <laughs> no? Sí, sí, Llavors és aquest sí, el problema si anem bé a baixar la demanda interna de pujar però, escolti, si la gent no cobra, si hi ha no sé quants aturats que no cobren, eh, com la vol fer pujar? O sigui, en aquest moments és un peix que mossega la cuva. Sí, això I, és un... un, un I perdoneu la comparació, i no vull ser tremendista. Quan va veure el caràcter del 29, només es va resoldre amb una guerra mundial, eh? Poca broma, amb les situacions aquestes, eh? Van estar 10 anys de baixada, eh? i llavors bueno, la i els, Guerra Mundial... Els mercats europeus d'aquesta setmana han anat tot, tots a la baixa. No, però és que, clar, això és els, els taurons. A veure, on veuen sang, una mica de sang, o sigui, allà on poden... Allà s'hi posen, posen allà directament, a la iugular, al coll, vull dir, clar... Aquest seria mercats... un altre debat, eh?, perquè el no, tema no, no, no. Dels, de les agències de previsió de risc, que van estar completament implicades a, amb els orígens de, de la que explotés la crisi econòmica i que estiguin, doncs, en el món de quin país però, està en perill més també és coses. un altre debat però, aquest, però eh? és això, el Lehman Brothers eh, el dia abans de, de, de caure en fallida Movies li donava la nota més alta mm. no pots fiar aquesta empresa bueno, la gent sembla que sí es continua fiant veure, però hi ha bueno, una altra qüestió a, a agafar que això sigui el problema de tot no, aviam no, a ja... ell, hem, hem viscut a, a, en un estat on, on sobretot de la, la producció era de, del totxo i, i s'ha anat Simplement el tot. I no s'ha invertit aquests diners que s'han guanyat. No s'ha invertit en I+, D, ni ni en cap altra per millorar tot el que, que podien fer, simplement s'han malgastat o, o, o no s'han sabut utilitzar. No, algú, algú pensa que algú se'ls ha... Sí, algú eh, Sí, sí, s'hauran sí, anat ara a, a Romania o a manera, El sistema financer això... d'aquí, a més a més, hi ha una altra cosa, que és clar, és que, és, és que aquí plou sobre mullat. Hi ha un sistema financer de l'estat espanyol en què realment moltes empreses, això està denunciat arreu, no reben el mínim de crèdit. O sigui, han tancat l'aixeta absolutament. Mm. Uh, a veure, clar, les empreses que tenen crèdit en el sistema capitalista no i més remei, han tancat l'aixeta per què? Perquè tenen actius tòxics que en diríem que el dia que florin aquests actius tòxics que són bàsicament dins de la construcció la millonada de pisos perquè sap que hi ha un millor d'habitatges sí. que sense vendre aquí això signifiquin pèrdues reals de capitals comptabilitzin com a pèrdues veurem, em sembla que és divendres que hi ha els tests d'estrès de la banca europea mm poca broma perquè podem tenir un altre divendres negre o un dilluns negre, Vull dir, jo no tinc cap interès en què passi, però que pot haver-hi i aquí és una de les situacions o sigui, a veure, no hi ha, si no hi ha allò que en dia maloli perquè la roda come a funcionar, no hi ha manera. I aquí que les administracions que necessiten crèdits també comencen a no, a no saber on anar-los a buscar els crèdits. Eh? No, als bons, als al, al, bons. Bons, bons, eh? sí. bons, privats i tal, però en refereixo que clar deuen tants diners de crèdit que puja un tant per cent molt elevat. No, no, però no pe general. però penso que això és una de les sí, coses igual. que que els a l'Estat, sí, sí, però l'Estat espanyol però encara s'ha de tornar el, el... Sí, però l'Estat espanyol, eh, a les administracions públiques no és la part més endeutada. O sigui, el problema fonamental d'aquí del deute és deute privat i bàsicament deute bancari. Bancari, sí. Deute bancari. Però jo diria que Espanya dir, té un, jo diria que una, una de cada cosa, no? Una, la crisi d'administració, la crisi de, del sector bancari i també la crisi de, de, de la manera de produir. No, no, no ens podem comparar ni amb Irlanda, ni amb Portugal, ni amb, ni amb Gràcia perquè ells només tenien un, un i, i molt gran, l'Irlanda, crec que van passar el, el, el, els tests i al cap d'una setmana va caure tots el, tot els bancs. Sí, sí, no, no. Dir. A veure, això és cert. A veure, el problema és que aquí, en aquest estat, eh, s'han injectat molts diners als bancs. I aquesta injecció de diners que s'ha donat, eh, d'alguna manera... No estan fugint. Has, has, no, no, ha servit als bancs per netejar els seus actius però no han complert la funció diguem així social per la qual estan creats els bancs, que és deixar diners perquè realment les empreses i els partícules puguin fer coses mm -hmm. és clar, de passar a una alegria jo diria flamenca de donar crèdits a qualsevol, firmant uns pels altres, etc, a una restricció tal que en la pràctica deixa tot paralitzat, i clar si això es paralitza, si aquest element està paralitzat en fi, ja t'ho dic, no el senyor Zapatero no mai la més mínima confiança ni el més mínim prestigi, però el que ve no me'l mereix tampoc. Mareix, tampoc eh? Vull dir, a veure, jo allò d'una mica espectador i sobretot obrir el paraigues ben obert perquè, eh? menys per al que es pugui. Que, repeteixo, està complicat. Està complicat en aquest sentit. Sí, sí el problema és, és això. No, no veus una perspectiva de que millori perquè uns seguiran pressionant i els altres tampoc veus que, que tinguin el pla com per tindre la vareta màgica per, per solucionar el tema. A Les privatitzacions, que és el que el PP posarà endavant, eh, evidentment poden significar un, una entrada de diners a l'administració. Sí, sí, tu vas privatitzant certes coses, no? És la broma de Grècia, no? Agafin al Panteó i venguin al Panteó, vull dir, igual, rebaran uns quants diners, no? Però, clar no és aquest el problema. Bueno, és el que van fer, no? Quan va arribar Aznar, va començar a privatitzar... Sí, però saps què passa? Que es va privatitzar a etc. però, a més a més, es va privatitzar de manera que guanyessin molts calés els amics del personatge en qüestió. Això està clar, però vull dir... La, la recepta que ells proposen ja la van utilitzar i tampoc ha sigut una solució perquè al cap de 8 anys en tornem a estar on estàvem abans, per tant no és una solució el vendre, perquè tampoc, ara mateix tampoc tenim tantes empreses públiques com per vendre. Què pots fer? I a més si, privatitz, si privatitzes la sanitat l'únic que faràs és que el, el, el, la gent normal i corrent hagués de pagar-la, per tant no és una millora econòmica. No. La, de la crisi no sortirà. No, no, igualment ho, ho hauràs de pagar no, no ho pagues a impostos però ho pagues de la butxaca no, no, a veure, això sí que és molt clar que si puja el PP el copagament està a l'ordre del dia el copagament sanitari està a l'ordre del dia que és una de les qüestions en aquest sentit. El no sabem què proposen, perquè no proposen ah, no, res. Ah, no, no, és un que et dic. Es posa, estan asseguts mal. esperant que passi el cadàver sí. de l'enemic. Vull dir, ja està. Mm, difícilment... Tampoc és fàcil tenir una recepta. Eh? No, o sigui, en aquests moments, qualsevol analista... No, doncs... Tampoc és fàcil dir que tu ho faràs encara més dur no, que tu diràs no, però és que saps què passa que, que no és fàcil dir, no, no, jo el que vinc a fer és, us retallaré encara més us faré que us apreteu més al cinturó no, així, és fàcil, no és fàcil perquè saps que així no és, guanyaràs unes eleccions sí, però, sí. però, però hi ha que, un però... moment que s'ha d'estreny de una mica el cinturó per després poder continuar sí, però, però difícilment ho diràs tots ens haurem camp... d'estreny però difícilment vol, ho diràs eh? a una campanya una campanya electoral no, no, no, no ho dirà, no ho dirà. A veure, el problema és, eh, fins a quin punt el senyor Zapatero eh, acaba de cremar el soler acaba de cremar prenent una sèrie de mesures absolutament antipopulars, mm. o, diguem-ho així, mm, no retarda, no retarda no tot, tot això. No retarda tot això. I aleshores, esperant a veure, no, no que millori la situació, però mirant de que no baixi massa... I que aleshores, evidentment, els altres hagin de prendre les decisions eh, més antipopulars perquè, desgraciadament, em dono la sensació que s'hauran de prendre, de eh? de prendre una, una sèrie de decisions Algunes que afectaran sempre els més febles, els més dèbils, i que, evidentment, tornant al davant, perquè jo sempre saps que dono la volta, mm -hmm. eh, aquí a Catalunya patirem per, per partida doble. Vull dir, la, la situació realment és complicada i... Qualsevol analista et dirà que ara són creant feina el 2013, després l'altre diu el 2014, l'altre et diu el 2016. Sí, les dates les haurem d'esperar que vinguin. Mentretant, què? La gent de què menja? Vull dir, o sigui, l'aire al cel. Bé, ens hem d'acomiadar, com a mínim, en aquest últim punt. Heu estat d'acord als tres, que hi és un punt, no? Així que ens acomiadem i donem les gràcies a Anna Maria Baliarda, Joan Ramon Varela i Pau Lascó, que molt bé. Bon dia. Bon dia a tothom.